Luen raamatun tekstin, se löytyy Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta kolmannesta jakeesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän määräsi meidät jo edeltä lapseuteen itselleen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Tämä tilaisuus on otsikoitu teemalla Kosketa minua henki. Mitä sinä ajattelet tällaisesta teemasta? Miten se sinulle tarkoittaa? Kosketa minua, henki. Se on ainakin ihmisen ikävää Jumalan elämän puoleen. Että saisin siitä olla osallinen ja nauttia sellaista, niin kuin eräs isokyröläinen veli, joka oli saanut Herran siunauksen ja todisti siinä, niin hän sanoi, että tuo Jeesus on aivan mahrotoon. Hän oli tullut niin siunatuksi pyhän hengen kosketuksen ja virvoittavan vaikutuksen kautta. Mutta oikeastaan kaikki meidän elämämme on Jumalan kosketuksesta kiinni, Jumalan hengen kosketuksesta kiinni. Se, että sinä olet uskossa niin se on kiinni siitä, että eräänä päivänä Jumalan pyhähenki tuli sinua lähelle, näytti sinulle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, ja sai sinut kaipaamaan pelastusta. Se, että sinä lapsen mielisellä tavalla yksinkertaisesti uskoen tulit rukousalttarille tai polvistuit kotonasi, Käännyit hänen puoleensa ja sanoi, että Herra, ota minut omaksesi, anna minun syntini anteeksi. Tuulelleko sinä silloin huusit? Ei vaan Herran puoleen käännyt. Ja mitä hän teki? Hän vastasi. Antoi sinun suusi uuden virren ylistyslaulun Jumalalle, jota olet kantanut tähän päivään asti. Ja toteat, se että minä tulin uskoon, se on Jumalan pyhän hengen kosketus. Se että minä tulin hengelliseen herätykseen, se on Jumalan kosketus minun elämässäni. Kun sitten tulimme uskoon, niin me rupesimme tietysti helluntalaisina kovasti ikävöimään, että kasta mua hengellä tai. Ja niin rupesimme rukoilemaan, Herra, kosketa minua hengelläsi niin, että saan kokea pyhän hengen kasteen. En minä paljon ymmärtänyt siitä, vaikka se oli lapsuudestani asti hyvin tuttua, että kielillä puhuttiin ja pyhängen kasteen perään janottiin, mutta en minä siitä paljon mitään ymmärtänyt. Mutta kun sitten 18-vuotiaana nuorena miehenä olin siellä katu 9. Petanian parvekkeella rukoiltiin, Rukouskokouksessa siinä oli kaksi veljeä. Toinen huusi toiseen korvaan, Herra, tyhjennä, tyhjennä, tyhjennä. Ja toinen huusi toiseen korvaan, Herra, täytä, täytä, täytä. Ja minä ihmettelin, että mitä nämä veljet nyt tarkoittaa. Toinen tyhjennä, tyhjennä, tyhjennä ja toinen täytä, täytä, täytä. Ja kerta toisensa jälkeen puolestani rukoiltiin ja minä itsekin janosin sitä. Ja minusta tuntui, että mä olen kyllä niin huono kristitty. Että jos kaikille muille pyhän kaste annetaan, niin minulle ei. Erään kerran sitten tulin taas kokoukseen, jossa kovasti rukoiltiin taas samat veljet, tyhjänä, tyhjänä, ja toiset täytä, täytä, täytä. Kun yhtäkkiä Jumalan henki tempasee minut siitä toiseen ulottuvuuteen. Ja minä herään parin tunnin kuluttua siitä, että olin ylistänyt Herraa vierainkielin, ylistänyt häntä ja kokenut, mitä on, kun pyhä henki kosket. Ja totean, että jos ei Herra olisi koskettanut, tuskin koskaan olisin pyhänäkin kastetta saanut. Enkä minä ollenkaan syytä sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, että minä en ole koskaan kielillä puhunut. Mä sanon, että ei se ole mikään autuuden mittari. Jos olet puhunut tai et, niin Herra on vielä paljon enemmän annettavaa kuin mitä me osaamme anua tai ymmärtääkään. Siksi pyhänen kaste ei ole jokin hengellisyyden huippu, vaan siitä oikeastaan vasta hengen elämät niin kuin puhkeavat kunnolla kukoistukseen. No sitten kun me olemme helluntalaisina vaeltaneet tätä uskon elämää tietyn taipaleen, niin me huomaamme, että alkaa tulla aina silloin tällöin, Kaipaus, että Herra uudista tekoasi minussa. Tunnetaan, että on ollut jonkunlainen erämaa takana takanapäin, ja sitä on nyt jo jatkunut kauan. Ja kun kokouksessa kysytään, että kelä on esirukous, niin käsi nousee hyvin arasti välillä, että Herra uudista minua, uudista minua. Ja sitten kun me saamme sellaisen jytkyn, Tämä sana muuten tuli nyt vaalien alla Suomessa ihan uutena sanavarastoon, kun perussuomalaisten puheenjohtaja sen markkeerasi, että nyt saatiin jytky. Se tarkoitti siis jotakin ylimääräistä annosta, jotakin ylimääräistä menestystä, jotakin ennalta arvaamatonta. Sellaisen se sai Kai Hytösen Almakin, kun hänen 90-vuotisjuhlaansa meni häntä tapaamaan... Ja sitten esittelin itseni hänelle ja sanoin, että minä olen seurakunnan uusi paimeni ja tulin sinua nyt onnittelemaan tämän 90-vuotisjuhlan merkeissä. Niin Almahan täyttyy pyhällä hengellä siinä keittiön lattialla ja hän alkaa tanssia niin kuin nuori tyttö, kädet ylhäällä, puhuu vierain kielin ja profetoi itselleen. Aikansa tanssittua hän hyppää minun kaulaani, antaa pusun toiselle poskelle ja sitten pusun toiselle poskelle ja sitten alkaa viedä minua. Niin me, mä olin silloin 36-vuotias. Ja Alma oli 90, niin me siellä Alman keittiössä 90 ja 36 tanssittiin ja puhuttiin kielillä. Ja ylistettiin Herraa. Aikansa siinä karkeloiduttuamme, niin yhtäkkiä Alma rojahtaa siihen keittiönsä lattielle Ja minä ajattelin, että nyt se mokoma kuoli. Ja otan hänet siitä tuon pikkuisen mummun syliin ja kannan keinutuoliin, niin siinä sylissäni ollessa hän sanoi, ei vanha kestä uuden riemua. <tys> Alma, Alma sai jytkyn, kosketa minua henki. Ja se kosketus muutti Almaa hän rupesi keittämään sitten minulle kahvia ja aikansa kahvia keitettyään. Hän puhuu kielille ja profetoi itsellen. Alma, sinä et ole pitkään aikaan uhrannut minulle. Kahvin keitto jäi siihen ja Alma meni makuhuoneeseen ja sinne oven taakse. Ja minä kuulen, kun Alma avaa piirungin laatikon ja hetken kuluttua hän taas puhkeaa puhumaan kielille ja profetoi ja sanoi Alma, älä ole saita, älä anna kahta, anna neljä. Minusta tuntui, että Alma eli jo enemmän tuon pään puoleisissa kuin tämän pään puoleisissa. Jotain tämän kaltaista me kaipaamme silloin, kun me pyydämme kosketa minua henki. Mutta Jumalan hengen kosketus ei suinkaan rajoitu tähän, vaan Jumalan hengen kosketus koskettaa läpi koko meidän elämämme. Raamattu sanoo meille pyhästä hengestä, että hän on teissä asuva. Ja sanotaan vielä Jumalastakin näin, että hänessä me liikumme, elämme ja olemme. Oli meidän elämässämme sitten pitkä ja uuvuttava erämaataival, tai olemme sitten virvoittavien vetten ja vihreiden niittyjen äärellä. Hänessä me liikumme, elämme ja olemme. Hyvin usein Jumalan kosketus... Pyhän hengen kosketus tuleekin meille yllättävällä tavalla, niin että me emme itse sitä oikein ymmärräkään. Minun elämäni kaikkein eniten ovat muuttaneet ne hetket, jolloin Jumala on avannut minulle sanaansa henkensä kautta. Kun olin nuori uskovainen... Olin niin vannoutunut Herralle elämiseen, että minä sanoin, Herra, vaikka kaikki muut olisivat puolisydämisiä, niin minä tahdon olla koko sydäminen sinun palvelijasi. Pidin Herran nimen häpäisemisenä sitä, että kun mentiin kokoukseen, että raamattu oli laukussa, raamattu piti olla kainalossa, että kun kadulla kaverit tuli vastaan, niin näki, että nuorella miehellä on raamattu kainalossa. Ja kun siellä sitten kaverit kysyvät, että mikä kirjasolo on kainalossa, sanotaan, katsotaanpas mitä sana sanoo sinulle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Kokouksiin menin aina sillä ajatuksella, että jospa veljet taas ymmärtäisivät pyytää todistaa, että nyt olisi taas jotain oikein mukavaa ja hyvää sanottavaa. Vuoden päivät Herra antoi minun olla sellaisessa... Taivaallisessa olotilassa, että vaikka kaikki muut olisivat penseitä, niin minä ainakin haluan olla palaava. Vuoden kuluttua heräsin sellaiseen ahdistavaan todellisuuteen, että minulta oli kaikki nämä autuaaliset tunteet otettu pois. Ja minusta tuntui, että mä olen maailman syntisin ihminen, vaikka olin ihanasti tullut uskoon. Ja minä ajattelin näin, että minun uskon elämässäni täytyy olla jotakin vikaa, kun en enää koe sellaisia tunteita ja sellaista voimaa ja voitelua, kuin koin silloin alkupäivinä. Ja niin aloin etsiä syytä. Kerroin eräälle veljelle siitä, että mikä hän tässä vikana on. Hän kysyi, luetko raamattua tarpeeksi. Sanoin, kyllä minä sitä luen, mutta varmasti liian vähän. No hyvä, lue enemmän raamattua, niin kyllä varmaan sitten korjaantuu. Ja niin sanoin Herralle, että Herra, tehdään sopimus. Minä luen 40 lukua raamattua päivässä, niin sitten sinä siunaat. Ja niin aloin lukea raamattua palavasti. Ja minusta tuntui, että Herra siunasi oikein väkevästi. Ja sanoinkin seurakunnan nuorille, että syy teidän uskon elämän kylmyyteen on siinä, että te luette liian vähän raamattua. Herra antoi minun lukea aikani, kunnes huomasin kauhukseni sen, että minusta tuli oikea lukija. Että saisin vain nuo neljäkymmentä lukua luettua, ja kun neljäkymmentä lukua oli luettu, sitten menin Herran eteen ja sanoin, Herra, nyt minä olen tehnyt oman osuuteni, nyt on sinun vuorosi annat tulla. Ja mitään ei tullut. Mutta Herra, meillähän oli sopimus. Minä en tiedä, mistä minä tuon 40 lukua sain typologia opiskellessani, ja sitä jo raamattukoulussakin 30 vuotta opettaneena olen oppinut ymmärtämään, että se on koetuksen luku. 40 vuotta Jeesus oli erämaassa perkeleen kiusattavana, tai 40 vuorokautta, ja Israel vaelsi 40 vuotta erämaassa. Minulla oli 40 lukua raamattua joka päivä. Ja vähitellen Jumalan sanasta tuli sellaista pakkopullaa, että sanoisi, se oli paras unilääke illalla lukea pari raamattua, niin uni tuli heti. Ja kun tämän havaitsin, totesin, Herra, ei tästä ollut apua. Kerro nyt mulle, mistä se johtuu, etten voi olla niin onnellinen ja virikkeellinen ja palaava Herrassa niin kuin alussa olin. Kerran luin Danielin kirjaa ja löysin mielestäni sieltä salaisuuden. Sanoin, herra, minähän olen kokonaan unohtanut rukoilemisen. Daniel meni kolme kertaa päivässä yläsaliin ja rukoili Herraa. Syy uskon elämäni kylmyyteen on varmaan se, että olen lukenut tai rukoillut liian vähän. Ja niin sanoin Herralle, tehdään Herra sopimus. Rukoilen kolme tuntia joka päivä. Haamulainen töihin menoa yhden tunnin, päivällä ruokatunnin ja illallainen nukkumaan menoa yhden tunnin. Ja taas tuntuu, että Herra alkaa siunata. Ja sanoinkin seurakunnan nuorille, että syy teidän elämän on siinä, että te rukoilette liian vähän. Jonkun aikaa Herra antaa minun tätä myllyä pyörittää, ja havahduin kauhukseni, että minusta tuli oikea armeija vääpeli, joka pidän käskyjä tilaisuuksia Jumalalle. Jumala, mene sinne ja tee sitä ja siunaa sitä ja anna tätä. Tästä olen jo muistuttanut sinua monta kertaa, eikö nyt olisi jo aika vastata näihin asioihin. Ja Herra oli hiljaa. Kerran jo edesmenneellä äidilläni kerroin, että äiti, kerro sinä, mistä se johtuu, että mun uskon elämäni on tällaista kuivaa, raskaasta, uuvuttavaa erämaa taivalta. Hän sanoi, ihmisille tarpeeksi? No siinä se varmaan on se syy, että mä todistan liian vähän. Niin otin aamulla töihin mennessä lentolehtisiä, työkaverille saarnasin ja illalla kotimatkalla jaoin lentolehtisiä sillä seurauksella, että jouduin niin syvään pimeyteen... Että tiedän, jos ei pyhä henki siitä pimeydestä tuo ihmistä ulos, niin hän on mielenterveystoimiston tavaraa muutaman vuoden kuluttua. Olen kuvannut sitä tilannetta joskus, että olin kuin Jeremian kanssa linnan pihalla sinne kaivoon heitettynä oman kelvottomuuden liejussa. Edessä pimeää, takana pimeää, taivas on kuin vaskia, mistään ei näy mitään apua. Ja ei mitään muuta kuin syyllisyyden raskastaakka harteilla. Mitä enemmän yrität sieltä liejusta pois, sitä syvemmälle sinne vaan joudut. Mutta tiedän, että Jumalan pyhähenki on myöskin tällaisessa elämänvaiheessa mukana. Hän valmistaa meitä ja Itsensä kohtaamiseen. Sinne Jumalan pyhähenki alkoi toistaa kysymyksen. Jarmo, jos sinun raamatun lukemisesi, jos sinun rukouksesi, jos sinun todistamisesi voivat tehdä sinut Jumalalle kelvolliseksi, niin mitä varten sitten Jeesus kuoli? Mitä varten hän kallistaa päänsä ja sanoo, se on täytetty? Mitä varten hän sanoo, it is finished, se on täytetty? Silloin vähitellen pyhä henki alkoi avata minulle. Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön ihanuutta. Hän ei tullut pelastamaan vanhurskaita, vaan hän tuli pelastamaan syntisiä. Eikä minunkaan tarvitse olla muuta kuin syntinen mies, joka panee turvansa Jeesukseen, Kristukseen. Ja vähitellen hän tuo siitä pimeydestä ihanaan taivaalliseen valoon. Niin, että tällaiset laulut alkoivat maistua aivan uudella tavalla, että... Oi Jumala, nyt iloitsen sinulta puvun sain, se sopi mulle taivaaseen, johonka matkustan. Ah, kuinka kerran seisoisin edessä, Herrani, jos tämä armo autuain ei olisi omani. Jos milloin siihen katsahdan se ainon uutena, mä vaikka olen mustana, on siinä puhtaana. Silloin alkoi tuntua, että enää mistään päin purista. On niin kuin olisi pari numeroa liian väliä takki päällä, ja voi räpätä nuorten kanssa, että Oi autota taivaan ja voittoa sen, oi ylkäni rakkautta, kun mulleni mustalle morsiolleen soi armosarikkautta. rikkautta. Se veri, joka ristillä virtaili ja Kristuksen kylki vesi, se saatti mun isälle otolliseksi ja syntini pois se pesi. Oi älä sinä ylkäni viivyttele, älä sinä enää viivy, sillä ei sinun kihlattu morsiomaan enää vieraalla maalla viihdy. Ja näin, että tämäkin jakso elämässäni, joka on yksi kaikkein eniten elämääni ja minun uskon elämääni vaikuttanut ja muuttanut, se oli pyhän hengen kosketus. En sitä silloin nähnyt, kun yritin omiin avuin, neuvoin, tunteitteni, palavuuteni, intoni kautta saavuttaa jotakin sellaista ekstaattista olotilla, jotakin sellaista jytkyä, josta ajattelin, että tämä korvaa ja korjaa kaiken. En silloin nähnyt sitä, että Jumalan pyhähenki koskettaa syvimmällä mahdollisella tavalla, Murtaen. Iloitsemme siitä, että kosketa minua henki, tässä olen, jos tänään koen, että olen tällaisella erämaataipaleella. Sinä teet jotakin sellaista elämässäni, jota et voi tehdä millään muulla tavalla. Ja siksi luotan siihen, että sinä, joka aloitit hyvän työsi, sinä teet sen päätökseen asti ja viet sen päätökseen asti. Ja kaikkein voimakkaimmat Jumalan hengen kohtaamiset ovat tulleet aina sen kautta, että olen itse ajanut itseni loppuun uuvuksiin. Kun nuorena evankelistana olin kutsumuksessani sisällä ja päätin palvella Herraa, armon löytäneenä, pelastuksen löytäneenä, aamusta iltaan juoksin evankeliumin asialla seitsemän päivää viikossa, kunnes eränä päivänä olin täysin uupunut ja loppu. Ja ihminen kun luonnostaan väsyy, niin sen jälkeen tulee tuo vanha kehno syytö, syytöstensä kanssa. Turha on sinun Jumalan palveluksesi, turha on sinun kutsumuksesi, turha on sinun vaivannäkösi. Juoskaa niin paljon kuin tahdotte, niin kaikki on turhaa. hän tämä vihollinen meille saarnaa. Tänne syvään väsymykseen ja uupumukseen yhtäkkiä lähestyy Nasaretin mies, joka tulee ja sanoo, minä olen se hyvä paimen. No minkälainen on hyvä paimen? Kun hän löytää väsyneen ja tappuroihin kiinni jääneen lampaansa, alkaako hyvä paimen potkia tätä lammasta kotiin ja sano, mitä täällä, Lorvit? Vauhtia töppösiin. Tai sanooko hyvä paimen tällaiselle lampaalle, että tule perässä, katsotaan kuinka pitkälle jaksat. Ei hyvä paimen näin toimi, vaan miten hyvä paimen toimii. Hän ottaa tuon uupuneen lampaan, nostaa hartioillensa ja vie kotiin asti. Oi kun pyhä henki tämän ihmiselle kirkastaa, hän toteaa, ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Saamme lakata kaikesta turhasta työstä. Nuorena sitä jaksaa, kun on voimaa. Ylivainion Niilo tapasi sanoa, että olisi maaskrivat, että saisi nostaa. Voiman tunnossa näin tehdään. Mutta sitten kun elämä alkaa kallistua tänne iltapuolelle, niin kuka nuo lasten laulut tulevat sitten rakkaiksi? Niin. Kun voimani uupuvat, käsillä skanna ja syntini armosta, anteeksi anna, ja sä huomaat, että meidän hyvään paimenemme kädet vanhuuden heikkoudesta eivät vapise, eikä hänen selkänsä ole käynyt vanhuuden heikkoudesta koukkuiseksi, vaan hän kykenee kantamaan sinut ja sinun huolesi. Mutta usein me olemme sellaisia, niin kuin se pohjalainen mummo, joka käveli oli tulossa risumetsästä ja käveli sitten metsätietä kotiansa kohden, tulee naapurin isäntä hevoskärryjensä kanssa. Ja isäntä sanoo mummulle, että ole hyvä ja tule kärryille. Niin mummo sanoo, kiitos, tämä alkaakin jo uuvuttaa ja niin hän istuu siinä kärryillä risutaakka selässä, niin isäntä sanoi, että passaa sen risutaakankin kärryille laskea, niin siihen mummo totesi, että se nyt olisi jo aivan liikaa. Me olemme tällaisia ihmisiä. Emme luota siihen, että hän kantaa meidät ja meidän taakkamme. Kosketa minua, henki. Tänään tässä ja nyt sydämeni kaipuu ja jano on tietoisuus siitä, että olen sitten sellaisessa nuoruuden innossa ja voimassa, että tuntuu, että, että sanokaa vaan määrä, kuinka pitkälle pidä juosta, niin minä juoksen. Tiedä ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Jos sinusta tuntuu, että sinä et jaksa enää askeltakaan ottaa, niin aseta itsesi hyvän paimenen harteille. Hän kantaa sinut kotiin saakka. Jos sinusta tuntuu, että olet maailman syntisin ihminen, niin tiedätkö sinä, katselet silloin väärää persoonaa. Katselet silloin väärää persoonaa. Vanha virrentekijä jo sanoi näin, että suuruudet mun syntieni tutkien ei vähenny, Jeesus yksin kaikki teki siitä, nyt on riemuni. Ihmisen syntisyys ei katoa sillä, että hän kaivelemalla kaivelee itseään, vaan ihmisen, ihminen saa kokea autuutta siinä, että hän luo katseensa ristiin naulittuun ja sanoo, kiitos Herra siitä, että sinä minutkin sovitit ja niin minä saan tämmöisenäni palvella sinua. Jos olen yläkuloinen, kiitän sinua. Jos olen alakuloinen, tiedän, että sinun henkesi kannattamana ja johtamana sinä viet perille saakka. Kosketa minua henki, ja me tiedämme sen, että hän koskettaa. Jos aina saisit olla vain ihanilla tunteiden kukkulalla... Niin mihin sinä silloin enää Jeesusta tarvitsisit? Tässä on niin kiva fiilis muutenkin, että on niin hyvä olla, että se tässä pärjätään ihan ilman häntäkin. Mutta kun käyt välillä Laakson kautta, niin sitten kun pääset taas halleluja kukkuloille, niin tiedät kuinka ihanaa se on. Hän kantaa sinua. Hän kantaa sinua. Kosketa minua henki. Tänään olemme avoimia sille, että hän tekee työtänsä meissä. Jos hän vie ahtaalle, hän tuo sieltä avaralle. Jos hän kuljettaa erämaassa, niin erämaassa me käymme vain sitä varten, että me eränä päivänä taas löytäisimme itsemme virvoittavia vetten ääreltä ja vihdeltä niityiltä. Albert Schweitzerilta kysyttiin, kun hän oli lasten tarhassa, että mitä varten tunnelit ovat olemassa, niin siihen... Oppilaat vastaavat toinen toistaan innokkaammin. Joku sanoi, että sinne pääsee piiloon, kun äiti kutsuu syömään. Joku toinen sanoi, että se on niin mukavaa, kun saamme siellä leikkiä lasten kanssa. Albert Schweitzer on hyvin mietteliäs ja opettaja kiinnostuu tästä pienestä pojasta ja kysyy, mitäs, minkä tähden sinun mielestäsi Albert-tunnelit ovat olemassa? Ja hän sanoi, no mielestäni ne ovat sitä varten olemassa, että päästään mahdollisimman suoraa paikasta toiseen. Se oli jo kolme vuotiaan nappulan suusta tullut viisaus, joka usein unohtuu aikuisilta. Me kuljemme sitä varten, että pääsisimme mahdollisimman nopeasti paikasta toiseen. Kaipaat sinä sitten jytkyä tai olet sinä sitten murroksessa, niin tänään tahdomme rukoilla sinun kanssasi, sen me voimme tehdä. Minä en rukoile sitä, että Herra, otat pois tuosta murroksesta ihmisen. Minä en uskalla rukoilla sitä, sillä tiedän, että jokainen Jumalan lapsi on Herran kädessä silloin, kun hän on murroksessa. Silloin, kun häntä tyhjennetään, silloin, kun hänessä olevaa vanhaa minä kuoletetaan, olet Herran kädessä. Ja jos rukoilisin sinut siitä pois, niin tekisin sinulle suuren vahingon. Sillä tiedän, että kun Herra saa sinussa sen työnsä tehtyä, tunneli lävi, lävitse käytyäsi, erämaa taipaleen lävitse käytyäsi, Jumala on antanut sinulle jotain sellaista, joka totisesti muuttaa sinut. Mikään oma päätökseni ei ole minua, minun elämäni muuttanut niin kuin nämä murrokset, joiden lävitse olen käynyt, joista teille on, olen tänään kertonut. Ja siksi tässä me rukoilemme, että Herra, jos tämä sisar tai veli on nyt sinun työpöydälläsi ja sinä taivuttelet häntä, saat hänet taipumaan. Jos sulattelet häntä, saat hänet sulamaan, Jos olet särkenyt hänet, sinä kokoat hänet jälleen uudestaan. Me rukoilemme, että Herra antaa sinulle voimaa ja kestävyyttä. Jos hän on syntejä tehnyt, hän tehkööt siitä parannuksen ja Herra uudistakoon tekuvansa hänessä. Ja jos Herra näkee, että sinä tarvitset tänään sellaista jytkyä, että täältä pääset ihanasti lähtemään ja tuntuu, että jo siivet alkoi kasvamaan, niin muista, ne ovat vasta tyngät. Ne tulevat vasta sitten perille, jos siellä yleensä siipiä meillä on. Että me vain sellaiseen harhaan ajautuisi, että, että nyt vasta olen oikea uskovainen, kun tuntuu niin ihanaa. Oikea uskovainen on ihminen, joka tuntee ja tunnustaa syntisyytensä ja uskoo Herraa Jeesukseen Kristukseen. Hän on oikea uskovainen ja hän tunnustaa Jeesuksen Herraksensa. Ja sitten me käymme rukoilemaan. Haluamme rukoilla jokaisen teidän puolestanne. Jos sinä toivot, että tänään rukoillaan sinun kanssasi, niin sen me tahdomme tehdä. Se on meidän kutsumuksemme, se on meidän palvelutyömme. Ehkä teemme sillä tavalla, että me nousemme kaikki nyt yhdessä rukoukseen ja kiitämme Herraa siitä, että saamme olla hänen omiansa ja saamme olla hänen työpöydällään. Ja sitten jos sinä toivot, että sinun kanssasi oikein rukoillaan, niin tulet tänne eteen. Täällä on sielunhoitajia ja meitä sanajulistajia, jotka tulemme mielellämme rukoilemaan ja palvelemaan sinua. Elämän Herran Jeesus. Kiitos siitä, että sinä... Lunastit itsellesi kansan. Me saamme olla tämä lunastettu kansa. Kiitos siitä, että pyhä henkesi on irroittanut meidät maailmasta. Pyhä henkesi on uudistanut meitä. Pyhä henkesi on opettanut meille sinun tuntemistasi. Pyhä henkesi on taivutellut meitä sinun tahtosi alle. Ja me rukoilemme, että näin edelleenkin saisi tapahtua. Kiitos siitä, että sinä kosketat meitä juuri sillä tavalla, kuin sinä osaat ja taidat. Herra, jos joku on tänään sairauden runtelemana ja sairauden uuvuttamana, me rukoilemme hänen puolestansa. Mutta me emme sano, Herra, mitä sinun täytyy tehdä, mutta me kannamme toistemme kuormia. Jos annat uskon sanat, sanoa terveeksi joku ihminen, me palvelemme siinä. Mutta Herra, vaikka näin ei kävisikään, me tiedämme olevamme sinun kädessäsi. Kiitos, kiitos elämän Herra, että näin saamme rukoilla toinen toistemme puolesta ja auttaa uskon tiellä eteenpäin. Herra, erikoisesti kannamme sitä henkilöä, joka tänään on seulassa, joka tänään on annettu saatanan seulaan. Herra, kiitos siitä, että tälle seulalle sinä asetat määrän. Niin kuin sanoit ilmestyskirjalle seurakunnalle, että sinun on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Sinä asetat alun ja sinä asetat lopun. Ja sen kautta sinä saat aikaan sen, mitä sinä tahdot. Tahdomme erikoisesti rukoilla näiden ahdistettujen puolesta, että sinä, Herra, tukisit heitä. Herra, mitään muuta emme niin kaipaa kuin että sinä kosketat meidän henkeämme, sieluamme ja ruumistamme. Silloin miehekäs mieli pitää sairaankin miehen pystyssä, mutta herra, kuka voi kantaa murtunutta mieltä. Sen tähden me rukoilemme, että sinä kohtaat henkesi kautta jokaista meitä, jotka kaipaamme sinun läheisyyttäsi tänään. Jeesuksen nasartilaisen nimessä. Ja nyt ystävät, jos sinä toivot, että kanssasi rukoillaan, niin ole ihan rohkea tule tänne alttarille. Täällä me rukoilemme sinun kanssasi, siunaamme sinua, panemme käteemme sinun ylös ja toteutamme sitä raamatun meille antamaa ja Jumalan sanan meille antamaa palvelutehtävää. Ja nämä ei ole kuulkaa mitään, mitään tehottomia sanoja, kun Jeesus sanoi, että minkä te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Nämä ei ole mitään korulauseita, niiden takajana on Herra Jeesus itse. Ja tässä kun käymme laulamaan jotakin lauluja, niin olkaa hyvä ja tulkaa tänne. Alttarille, jos haluat seistä, voit seistä, jos haluat istua, voit istua, jos haluat polvistua, voit polvistua. Ja täällä sitten sielunhoitajat, olkaa hyvä ja tulkaa palvelemaan. Ja jos joku toivot, että sinut voidellaan öljyllä, niin senkin me olemme valmiita tekemään.